A Ledzeppelin, ezt most már megszoktátok, de ma mélyebbre fúrunk, több ledzeppelin fogtok hallani. Egyszerűen, hogy a ledzeppelin műveltségetek fényesebb és kidolgozottabb legyen. Ugye ez a bakáns lista, amely megpróbálja a lelketeket fölkavarni a fazék aljából, a maradékot életre kelteni. Egyszerűen azért, mert enélkül a lélek nélkül hát semmit nem érünk. Ez a lelkünk, ez a szívünk az, amely hidat építhet uh, hihetetlen távolságok közé és hogy még mire jó a lélek uh, például meg lehet ölni a lelket mondja is uh, Jézus, hogy ne attól féljetek, aki a testet, hanem aki a lelket öli meg ugye hát azt tudjátok, hogy ilyenkor uh, mindig megnézzük azt, hogy mi van a könyvbe? régen csak a könyvnek hívták, most már az Ikea katalógust az több példán számban mint a Bibliát és itt pedig a Lukács 9.18-tól nézem meg azt a részt, a, ugye engem az érdekel, hogy, hogy milyen ez az Isten, aki velünk itt bajlódik, törődik, az, hogy milyen az ember, az kb. sejtem, meg tudom, meg tapasztalom. De az emberben is van Isteni, és ez az Isteni sokkal izgalmasabb, mint az emberben az emberi, ezért hát pont ennek tisztázására érdekes ez az ige rész. És lőn, mikor ő magába imádkozik, és vele vannak a tanítványok, megkérdi őket, e, kinek tart engem a sokasság? Ők pedig felelvén e, mondják keresztelő Jánosnak, némelyik, meg íjésnek, mások, meg hogy a régi profiták közül támad fel valamelyik. És kérdi tőlük, hát ti kinek tartotok engem? Felelvén pedig Péter, Mondja az Isten felkentjének, Krisztusnak? Görögül. Ő pedig rájuk parancsol, hogy ezt senkinek nem mondják el. Majd folytatja: Szükség az ember fiának sokat szenvedni és megvetetni a vénektől, a főpapottól és az írástudoktól, és megöletni és harmadnapra föltámadni. Mondja pedig mindegyiknek, ha valaki én utánom akar jönni, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét minden nap és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti az ő életét, én életem megtartja azt. <kül> hát... <kül> Majd a végével kapcsolatban személyes dolgokat is mondok, de hát először nézzük a... Igen, kinek tartanak, minek tartanak, mi az olvasatom. Egyszer, nem most, tegnap találkoztam a Gyurcsányal, akkor is beszélgettem, ott álltam egy szemétkukánál, és jöjjön, oda hívtam, hogy jön oda-oda jött, meg kell, hogy mondjam, és akkor a szemétkukára támaszkodva beszélgetünk. Egyszer ő mondta nekem azt, amikor kérdeztem tőlem, mert fölhívott telefonon, hogy Mit akar a Bössma a Szalámi Tolvajtól, akkor mondta, hogy Tibor a narratívák nem számítanak. Na hát, közlem magyar politikus társaimmal és az utókonral, hogy a narratívák számítanak, alapvetően számítanak. Nem véletlen az, hogy Krisztus is, Jézus is, a jeruzsálemi kommunista rabbi is azt kérdezi a többiektől, hogy hát mi az ő olvasata, mi az ő narratívája a, a sokassága tömeg által, milyen a tetszési indexe. És akkor ők elmondják, mindenki különféle értelmezéseket mond, amiben hát proféta, akkor van, aki azt gondolja, hogy valamiféle szellem, van, aki keresztelő János folytatásának. Ugye keresztelő János, akinek a születésnapját Jézus és Mária mellett megünnepeljük, és akiről azt mondta Jézus, hogy az emberek asszonyok, fiai közt hát nagyobb nincsen, E, és ő az, aki azt mondja, hogy a, még a sarusz se vagyok méltó, hogy megoldjam, mondja Jézus gondolván. E, Keresztelő Jánosban már megvan az az ígéret, hogy valami történni fog, most hogy foci nyelvre fordít, csak mert látja, most mindenki foci nyelven beszél, így, és én szeretem a focit. Tehát Ben Stark mondjuk keresztelő János edzői szinten, aki előkészíti a dicsőséget, Kell, valaki olyan olyas valaki, aki méltó ahhoz, hogy a később a dicsőség betöltődjön, egy De Krisztus tovább Jézus tovább kérdez, hogy oké, okay, oké, okay, hogy a tömeg mit mond, hát ugye meg kell nézni a trollokat, meg a véleményeket a neten, és akkor kialakulhat egy szombos véleményük a sötét többségről, de hát őt nyilvánvalóan az izgatja, hogy aki körülötte vannak, látják, ismerik azok, azok minek tartják. És ugye ez a tökfej, szeretett tökfej Péterünk, aki aztán később megtagadja, majd vértanú halált halt. Ér, tehát ő mondja ki, hogy az Isten felkentje, Kriszt, Görögül Krisztus. Erre már utaltam is, már régóta jártok a, a, az én inkvizíciómba, hogy ez, ez, ez az egyik legnagyobb botrány és bolondság, hogy hát itt van egy ember, aki azt állítja, hogy Isten fia. Ez a botrány és bolondság nagyon erős ö, so, sokáig az egyházban. Mind a mai napig van olyan barátom, aki én mondtam neki, amikor vitatkoztunk, hogy figyelj, te Ariánus vagy, és hogy mennyi vennek környékére, maradj, látsz ö, még ilyen templomokat, amely szerint ö, ez a ez a Jézus, ez egy ember fia volt, akit hát ö, valahogy magához emelt az Isten, adoptálta őt. Ö, de amikor mondja Péter ezt, hogy, hogy te az Isten felkentje vagy, akkor mondja és őknek, hogy jól szóltál, de nem test és lélek által, hanem hát a benned lévő szent lélek az Isten mondatta ezt veled. Ö, nagyon érdekes, hogy ö, ahogy ez kimondatik, azonnal el akart, le akar lépni a témáról. Mondja is, hogy ne beszéljetek erről másnak, hogy ti mit gondoltok, és elkezd azonnal a szenvedésről beszélni. Ez nagyon érdekes. Tehát a, a, ha megnézzük, hogy amikor az ő isteni felkent transzcendentális jellegéről van szó, akkor hazonyomban leránt minket a súlyos sáros altalajba, azt mondogatja, hogy figyelj, oké, oké, de hát ez pokoli szenvedéssel fog járni. És nem csak, hogy mondja, hanem még meg is erősíti, hogy aki az én utamon akar járni, hát annak be kell, számol, be kell tervezni a szenvedést. Mondom azoknak, akik keveset szenvednek, hogy gyanúperrel éljenek, hogy nem járnak a Krisztusi úton, hiába imádkoznak, vagy járnak a templomban, mert valamiféle misztérium titok miatt a szenvedés elvághatatlan ettől a Krisztusi úttól. A szenvedésnek persze rengeteg formája van lehet ez testi, fizikai, pszichés és szenvedés. Az nagyon fontos tanulság számomra, amit az régi mesterem mond, hogy ez, ez nem elkerülhető. Most, most érnek a végére, mert talán személyesebben tudom nektek ezt megmagyarázni, hogy ezeket a mondatokat, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt, aki elveszíti az életét én életem, az megtartja azt, hogy fantasztikus, hogy képzeljétek, megtapasztaltam. A, és most tudom, hogy úgy hallgatja senki a rádiót azért, mertek ilyen intim személyes dolgokat mondani, hogy életem mondjuk első felében, ezt ugye 40 éves koromig kell kb. tekinteni, hihetetlen jó állásaim voltak, és iszonyú sok pénzt kerestem amikor az ember sok pénzt keres, akkor nagyon nagy menőnek érzi magát, meg nagyon jónak, meg nagyon. Szerintem én voltam a, a legjobb. <gül> Valahogy ez annyira el tudja tölteni az embert, hogy... és nagyon érdekes, mintha az elveszejtésben mások is segítenek. Tehát sok-sok siker értem én el. De aztán utólag visszagondolva, ez az időszak, amiben az, az életemet a saját elképzeléseim szerint meg akartam tartani, az végül is rohat szét és porlott szét. Óriási változást jelentett, és, és csak azért beszélek nektek, mert tudom, hogy a világ ezt úgyse fogná fel, hogy amikor elobtam a szalámit, akkor hála a jó Istennek tönkre ment az egész életem, addigi életem. És nem ez a legfontosabb dolog, hogy valami tönkre ment, hanem, hogy ebbe a... A katasztrófába ebbe a meghalt állapotba, mit tud tenni az ember. Nem vagyok büszke rá, de való igaz, hogy kétségbeesésemhez, Istenhez menekültem. És na, hát figyeljetek, hogy nagyon jó. Nem érdekelte előző bűnös életem és hibás tudatom, hanem mint a szerető apa, vagy a szerető anya, mindegy, hogy melyik vonalom mozgok, boldog volt, hogy ez az odafordulás oda történt, és akkor radikálisan kezdett megváltozni az életem. De ezért mondom, hogy elveszítettem én korábbi életemet, tudjátok meg a stárs, settenkedő, meg ilyesmi, és kinyílt egy egészen más típusú élet. Olyan szintű boldogsággal, amit azért nem szívesen osztok meg veletek, mert tudom, hogy az emberek gonoszak, és szívesen rabolják meg más örömét és boldogságát, de hadd mondjam, hogy és ez igaz, hogy soha ilyen szabad, soha ilyen nyugodt, és bizonyos érteve szellemileg gazdag életem nem volt, mint a, a lopás után, ami kezdett kialakulni, és hát hála Istennek mai napig tart. Persze néha aggódom, hogy mi lesz az én nagy tehetségemmel, amivel a nemzetet akartam boldogítani, de aztán már arra is rájöttem, hogy lehet, hogy nem egy egész nemzetet csak pár ember kell boldogítanom, majd az lesz az elvetett mag, és akkor simán el tudom képzelni, hogy a fiaim ha én nem, de majd ők még a nemzetet is boldogítani fogják. Ez, ez, ez, egy, ez egy nagyon furcsa dialektika, de azért ez benne van a buddhizmusban és más vallásokban is, hogy mi az, amit elveszítünk, és mi az, amit megtartunk. Mondom nektek, hogy bár a szakaszok és a a pillanatniság szempontjából az ember nem lát ki a saját sötét fejéből, de uh, a szenvedés is értelmet és boldogságot tud okozni, hogyha azt megfelelően célirányba tudjuk tartani. Uh, a, az, hogy szétrohadt a világnépszerűségem, és... Uh, Ö, egyszer beszélgettem Vágó Pistával, hogy őt nagyon sokáig szerették az emberek, és aztán egy idő után észrevette, főleg amikor vállalta a saját politikai véleményet, hogy most már le, többen gyűlölik, mint valaha szerették, és azt mondta erre, hogy nem baj, és igaza van, nem baj. Azért mondom, hogy a, a szenvedés a, a mi, misztikája, amit Simon Weil oly szépen, vagy mások megfogalmaztak, az tud hozni egy másik dimenzióban történő megoldást. Mondok egy példát rá, csak és tényleg ne adjátok tovább a gonoszoknak, mert mit tudom én mindenre képesek, de például van olyan napom, amikor egész nap a gyerekeimmel békákat nézegetünk, lepkét fogunk, tüsköket, szöcskéket, de óraszám. Tehát az, a, nem tudom, hogy fel tudjátok. nem japi életformát, éltem meg múltikat, vezettem meg főszerkesztő voltam, meg ilyen hülyeség, hogy, hogy létezik ez az élet létezik ez az élet, amelyben van időm a megfégyelésre például van időm, korábban mindig az, az idő volt számomra a legnagyobb probléma, hogy valahogy mindig akartam spórolni, beosztani el lehet jutni az időnek azon szférájába, ahol nem is lényeges, hogy hány óra van onnan tudom, hogy fölnézek a napra. Tehát, azért is örülök ennek, mert bár én esztétikát végeztem, és mindig úgy gondoltam, gondolom ma is, hogy nem vagyok alkalmas a filozófiára, de most már így 56 évesen azt bátran velem állítani, hogy az élet már kezd olyan lenni, mint Platoni, vagy egy filozófusi, Képes vagyok a megfigyelésre, képes vagyok a eszmélődésre. És ebbe egészen bizonyos vagyok, hogy ezt, ezt Isten segítsége nélkül biztos nem értem volna el. Tehát amikor a szenvedésről beszélünk, aminek az, ami az út része és ami kikerülhetetlen, akkor a szenvedésből születő érdekes furcsa virágokra is gondoljunk. Kétségtelen, hogy ez nem vigasztja az embert akkor, amikor neki valami fáj. De mégiscsak, csak azt kell mondanom, hogy a szenvedés nem értelmetlen. Ezért nagyon probléma az eutanázia és az összes az emberhez nagyon közel hajló, tehát értem én, hogy ha valakit szeretünk, ne akarjuk öö, rövidíteni a szenvedés folyamatát, de ezért érdekes az is, hogy második János Pálpápa a média szemelátára végig szenvedte halálig az életet, ezért volt fontos, szerintem anyámnál is, aki nem vállalta a kemoterapiát tüdőrákosként, és biztos kellett neki valami oknál fogva, én ezt nem tudom, mert csak a gyereke vagyok, de valami szenvedés ahhoz, hogy, hogy találkozzon az ő teremtőjével. Valamit már tudok, hogy a kárpótlás ez Ha én most így tudok örülni a szöcskéknek, tücsköknek, békáknak, sajnos varangyos békák, azt mondták is a fiaim, hogy de papa, vannak szebb békák ha mondom, tudom, tudom, de hát nekünk most, most ilyen adatot varangyosak és valahol a varangyos béka barna, fekete foltyelbe is bele lehet szeretni a szépség az nagyon relatív fogalom, de hogy ígértem nektek, ma a tortúrán torturán vagytok így újra a fogtok hallgatni Hey hey mama said the way you move gonna make you sweat, gon' make you groo when you shake that thing, gon' make you burn, gon' make you stay hey, Izlandi meccs után lennék, de ez az írás, amit e, írtam, ez még az Izlandi meccs előtt az osztrák meccs után e, íródott, és a, igazából a Teddy hívott föl, és ő adta az ötletet, hogy próbáljam elmondani, milyen idegenben nézni magyar foci meccset és most ugye ezt felolvasom, tudom hogy az ős bemutató az mindig kétszer szokott nálam lenni tehát ma is fölolvasom és ma jövő héten is és akkor mindenki csináljon úgy mint hogyha nem hallotta volna de most szinte biztos vagyok benne hogy olyan szöveget olvasok amit nem ismeritek az a címe hogy apáról fiúra száll Hadd hát mondjam el a, a, csak azért mert van benne egy poén hogy amikor az utolsó mondatot le, leírtam akkor nem tudtam Hát ugye egy karizmatikus mindig hazudik, hogy euh, Nikolic fogja berugni azt a beadást, amiből végül is öngó lett, tehát apáról fiúra száll. Hosszú évek után először sajnáltam, hogy nem hazánfiai közt életem, akikben ott lakik a magából kivetkőzött alkoholtól szagos szurkolói állat. Az osztrák-magyar meccs után Jánusz arcom egyik fele hiába örült, a másik sírdogált. De korábban kezdődött. A balkáni óviban, miközben a gyerekek lábára adom föl a papucsot, kérdezem anyám nyelvén a szintén papucsal küzdködő apát, nézi-e a mai meccset? Milyen meccset? Kérdezett vissza idegen szívűen, mire sápadva válaszolok. Á, ja, lehet. Válasza még jobban elkeserít. Látja rajtam, magyarázkodik, ő annyira nincs oda a labda lábbal történő rúgdasásáért. Ez megnyugtat, mert ismerek olyan idiótát, ráadásul a barátom, para Kovács, akiből hiányzik puskás szelleme. És hiába élnek szabadkán még magyarok, mind magányos lehet, eh, drukker lehet, mert nem találok társat a tévé elé. Apropó tévé közvetítés: Mondjátok meg a habony kódjelű entitásnak, hogy szart sem ér a határon túli propaganda, ha 46 év után nem adják a meccset a Nemzeti Főcsatornán, mindegy, hogy az az m vagy a Duna. Az itteni csomagokba nem fér bele az m A szerbek Jugófoci hián, Gyokovicsért és Sesej Vajdáért ajonganak, nincs ebbé hangulat. Szerencsére találok egy belgrádi adót, de hiányzik belőle az agyhalált lábon kihordó magyar sporti porter dumája. Mindent meg lehet szokni, knézien ő helyet, de szlávul még nem megy az őrjöngés. Töröm a fejem a megoldáson, amikor Bence fiam, öt éves, arról nyaggat, hogy hova tettem a kalasnyikovját, amit szüli napjára kapott. Nick harvit olvastam, tehát megzsarolom. Ha megnézi velem a mérkőzést, kap a nép napjára egy udzit is teletárral. Gondolkodik. Meg egy várról indírható RPG-t tapos vaktával. Belemegy. Osztrák-magyar meccs lesz, villogtatom a szememet, de visszakérdez. Ki ellen játszanak? Oké. Okay. Családfán félig osztrák, de meglep a történelmi tisztánlátása, ami szerint a monarhiát mindig Ki Kiokosítom, kik a labancok? Mi meg most magyarok vagyunk, legalábbis 90 percig, maximum 5 perc ráadás. Csalódott, hogy nem mi vagyunk a pirosak, neki az a szín jobban tetszik. Majd nehezet kérdez, ki a legjobb köztük? Lamentálok, majd lassan mondom, hogy én is értsem. Gera volt a legjobb, Nagy Ádám lesz a legjobb, de most a Gyugyák a csapatkapitány. A gyerek még abban a korban van, hogy tiszteli a tekintéket, így meg kell mutatnom az ujjammal, melyik is az a Gyugya. Közli, hogy neki is az a kedvence, de ezen nem veszekszünk össze. Azért utána 20 percig mesélek neki Gerózoliról. Apám a Flóriról, meg a Vargazoliról áradozott. 2016-ban én annak örülök, hogy gera még játszik, és a fiam látja. A mackos nadrágos bácsi igen, megfoghatja a labdát kézzel is, de azért örülünk nagyon az elején a kapufának. Klasszikus magyar kezdés, azonnal pánikba ejteni a nemzetet. De a muhácsi sík csak pár percig tart. Utána csoda. Feltámadás helyett, amely szent koronása hangzik, azt mondanám, hogy okosan, ügyesen játszunk. Homo Ludens turul helyett. Hiába, na, minden diktátornak, Ebben a cikkben nem írom le a nevét, mert más lapra tartozik, kedvez az elején a szerencse. Ben Stork, a német, megtanított bennünket, magyarokat újra focizni. Amikor gólt lövünk, nem hiszem el, hogy Klein és Szalaj hat labancot is kipasszol maga körül. Páviánként üvöltök a szerb délutánba, de nem visszhangzik sem a határ, sem a szöges drót. Második gólnál már Bence sem rohan az anyához vigaszért, már tudja, a foci ilyen, mások rohangálnak, akik meg őket tévén nézik, magából kifordulva üvöltenek. Egyedül örjöngeni elég nehéz, abba is hagyom, főleg, hogy eszembe jut Rákóczi és kosút. A kidekesztettségen nem segít a tévé. A hazatelepítésre fordított százmillióból, meg nem jutott nekem egy fitying Angolati petting miatt a propaganda tévére kapcsolok, de annyira életidegen a stúdióban ülő ember arcának mosolya, hogy én sötétedek el, nem a képernyő. Pedig megfogadtam, hogy még a vajnaféle tévébiznisre se kapcsolok soha. Majd az est után meggyónom, még szerencsé, hogy katolikus vagyok. Emlékszem, amikor apám először kivitt az ülői útra, hogy lássam Brani meg Szőkét. Mára már nem is maradt már, Más közös emlékünk, amiről beszélgetni tudunk. páról fiúra szállt a rajongás. Elhatározom én is, hogyha Bence kicsit idősebb lesz, kimegyünk egy Vojvodina a Sparta meccsre. Mi ezzel a baj? A Nikolics is magyar. Na itt ez a mondat a Nikolic is magyar, igen, ráadásul szabadkai születésű, és hát végtelen boldogság volt amikor a bödét, én, ugye a bődéért izgultam, meg a Nikolicsot beküldték, mondjuk meg, hogy nagyon jó volt, mert azonnal kizökkentette az izlandi védelmet, az, hogy a bödét azért fölrugni nehéz, a Nikolics meg túl sokat szaladgál. Még valamit, hogy a, a, a magyar sporthiporterek a lábon hordták ki az agyhalált, az tényleg még mind a mai napig igaz, most azért az izlandi meccsen is figyelten Gundán Takács Gábort. Én egyébként inkább szeretem őt, mint nem, de rettenetes, rettenetes, fantasztikus tökfejléségeket mondott. Legalább huszad, de most ebben nem menjünk bele. Az kétségtelen, hogy szerintem nem csak a focinknak, hanem a sporti is fejlődni kell. Micsoda szerencse, hogy ezek az eredmények talán Lehetetlené teszik a magyar szakemberek, foci szakemberek barzalmas jelen valóságát jelenlétét az mb 1 ben Nem tudom, hogy ez milyen változásokat fog okozni, de nagyon fontosnak tartom, hogy se Csank János, se Pintér Attila, se Egervári Sándor, se Bognár György. Tehát ezek az iszonyatosan klassz, prolicenses, hosszú, szakmai múltan rendelkező magyar edzők most ne legyenek hatással a magyar futballra, ha van bennük életösszön akkor ti magyarok is ezt akarjátok, remélem az, hogy meg hogy ki a magyar ez a kérdés, ugye ez az identitás kérdés pedig uh -huh. ha mondjam az jó azért együtt lenni, tehát ennek a cégnek az írásából annyi az én személyes fájdalmam, hogy nem tudtam veletek ünnepelni a nagykörúton pedig, pedig már régóta megérdemeltük ezt, a, ezt az érzést, ezt a feelinget. Most tegnap nem voltam Szabadi Sóstón, és a Csapó Dudival kommentáltuk a meccset, és tényleg az, hogy egyszerre tudunk szívbajt kapni, vagy fölkiáltani, van valami a közösségnek egy olyan ereje, egy olyan átitatottsága, ami is. És akkor rájöttem, hogy nagyon jó dolog, most már nem kell félni, hogyha a magyar csapat játszik, mert mindig az volt az, osz, hogy talán elérünk egy elődmény, de egyébként a 90 perc mindegyik percében, mert páratlan hanyag és amorális döntéseinket láthatunk 46 évek keresztül. Most azt kell mondanom, hogy ennek a csapatnak az egyik legnagyobb. Erősséget, talán a morális tartása. fantasztikus, hogy 2016-ban ilyen magyar focival kapcsolatban ilyet lehet mondani, hogy ezek a sportolóknak van morális tartásuk. A Dudi mondta azt, hogy figyelme, hogy mennyivel tisztább az arcuk, és tényleg ez egy más generáció, tehát nem akarom bántani a Dombi Ferit vagy a Pintér Attilát, még játékos korában se, de azért nem az, hogy nem bíznám rá a könyvtár kulcsát, de azért úgy látszik az arcán, hogy nehezen tanulófajta. Nézem ezt a Nagy Ádámot, ez, ez, ennek meg az arca ilyen tiszta, a személy is tiszta, és úgy elképzelhető, hogy érti a, ennek a játéknak a lényegét, amely te, te, te, még az arcuk is jobb, ezért voltam, hogy nem, ez már lombrózó, ez már antropológia, nem is hiszem igazán, amit mondok, de kétségtelenül, ha valaki tanulóképes, mondok példát, most saját lesz, hogy valaki kérdezte, hogy munkát ajánlott, de hát mindegy. Hogy, hogy, hogy milyen formában vagyok lehetőség, és akkor én ezt mondtam neki, hogy mind a mai napig. tanulóképesnek képesnek érzem magam, és egyébként is van egy dolgok, amiket mind a mai napig tanulok. Ez azért rendkívül fontos dolog, mert ha az embernek nincsen zárt horizontja, akkor elképzelhető, hogy valami megszületik, kijön belőle. Az öregedésnek az egyik legnagyobb problémája ez az zárt horizont, hogy már nem akarom Kiigazítani a, a világról alkotott fogalmaimat, az emberekhez való viszonyomat. Nem akarom pontosítani, tehát lezárom, és ezáltal e, a végére megkeseredett e, nyugdíjas leszek, mármint olyan nyugdíjas, aki nem kap nyugdíjat, és kővel dobálom a gyerekeket a játszótéren. Ezt el akarom kerülni, és titeket is arra biztatlak, hogy időskoratokra ne legyetek gecik, ezt a szót boldogan kiejthetem, mert hála Istennek nálam fontosabb ember ejtette ki a magyar rádió, és ezért nem lehet engem sem megbüntetni. Gondolom én, én marha, holott tudom azt a mondatot, hogy nagy különbség van az Jupiter és az ökör között, de nincs különbség abban, hogy mi most ledzepelint játszunk. Sun refused to shine. I would still be loving you. When mountains crumble to the sea, there will still be you and me. Today my world it smiles your hand in mine we walk the miles But thanks to you it will be done for you. The sun refused to shine I would still be loving you. Mountains crumble to the sea. tegnap nem voltam szárszón, ennek az oka egész egyszerűen a Teddy meghívott, és még egy oka van, hogy én azért annyira nem gyűlöm az öregeket, mint a fiatalok, azt látom a recenziókból, hogy és kritikáljuk, megalapozott, de a, az érzelmi töltést nem értem, de mindezt csak azért mondom, hogy ott is találkoztam hát olyan radikális ellenzéki nézetet képviselőkkel, akiket például valamilyen szempont, nem az, hogy nem örültek a foci eredménynek, hanem hogy nem tudták a helyünk, helyén kezelni. A legszörnyűbb vélemény az volt, és ugye milyen érdekes, hogy egy DK-s mondta, de nem hiszem, hogy egy ember véleménye kisugározna a DK-ra, de hogy hát Norvégiát úgy sikerült megvernük, hogy megvettük a meccset. Csak akkor gondolkoztam, az egy nagyon idióta ember a magyar, tehát azt gondolni, hogy Norvégiát meg lehet vásárolni pénzen, hát nem tudom. Nem tudom, barátaim, ennél frissebb gondolkodásra van szükség. E, igen, nem könnyű szétválasztani a közösségi élményben megélt érzelmeket a, a mozgató okokkal, drugokkal, de azok, akik ezt durván összekötik Orbán Viktorral, és az ő, ő nyilvánvalóan azt tudjuk, hogy Orbán Viktor kedvenc sportága, foci és áldoz, ami pénzünkből rá jó sokat. Az, az olyan értelemben ostoba, mert ahogy Orbán Viktort az ellenzék vagy ezek az emberek valaha hatalomba emelték, és milyen vicces, bizonyos értelme még most is ott tartják. Úgy is mondhatnám, hogy Orbán Viktor legnagyobb szerencséje vagy mákja az a, az a parlamenti ellenzék, amely vele szembe benne a parlamentben még mind a mai napig, és ezt ott szárszón megfigyeltem képtelenek a célt megfogalmazni. Egyszer Mungomeri tábornok naplóját olvasgattam, és abba nagyon érdekes volt, amikor azt mondja, hogy az első hogy megfogalmazunk pontosan a célt, és ezekhez a célhoz a megfelelő eszközöket megtaláljuk. Azt gondolna az ember a második világháborúban, hogy egyértelmű a cél, cél kijelölése. Nem. Így például Szárzon is még mindig azt gondolják, hogy Orbán viktor kell megbuktatni, és akkor minden rendben van, vagy Nagyon nehéz már idősebb embereknek elmagyarázni, hogy egy szimbólumot, szét lehet verni, meg lehet ölni, ami mm, egyébként onnantól még erősebbé válik, tehát egyrészt az Orbáni rendszer be betonozását jelentene, a, jelenteni az a Orbán Viktor megdöntésére e, szövetkezünk, nem egy, egyértelműen nem erről van szó, egy, egyértelműen a, a rendszer kell megváltoztatni. Úgy látszik, Magyarország 89 után a rendszerváltozásokat minden évben folyamatosan éhezni fogja, e, ezért mondom, hogy uh, itt is a, a, a cél megfogalmazása a VB-n uh, azt lehet módosítani, és megfelelő mód, kell módosítani. Hát nem vicces, hogy most az a cél, hogy lehetőleg azért ne az első helyen végezzünk a csoportunkban, mert akkor nyakunkba kapjuk Spanyolországot és Franciaországot. Igen, uh, ahogy Montgomery mondja, a cél pontos meghatározása, Például a kokáért, amikor ő oda ment oda a, a sivatagba, akkor például azt látta, hogy mérhetetlenül tisztelik Rommel tábornokot az angol katonák is, ezért hozott egy nagyon primitív, de egyszerűen működő szabályt, hogy aki kiejtette a száján Rommel nevét, azt megbüntette. Szép lassan leszoktak az angol katonák, és rászoktak arra, hogy nem is Rommel a legfaszányosabb csávó a világon, hanem Mongomeri, ez segítette őket a győzelembe. Tehát szárszóra visszatérve ö, annyi pozitívumot látok az elmúltakhoz képest, hogy pont ez a célmeghatározáshoz való lélek az egy kicsit alkalmatosabb, alázatosabb lett. Tehát ö, Heller Ágnes Dumája most sokkal jobban tetszett, mint mondjuk két éve, és ö, az is nagyon fontos volt, hogy itt azért a civil társadalom egy-egy képviselője is megjelent, mert, mert tényleg botorság azt gondolni, hogy a hagyományos politikai paletta, a parlamenti ellenzék és a politikai pártok fogják megoldani a mi életünket, nem. Szerintem minden át fog alakulni maga a képviseleti választási rendszer is egyrészt technológiai oka is van a közvetlen demokrácia jobban gyakorolható például a neten keresztül egyébként a habony kódjelű entitásnak üzentem, hogy a határon túli propaganda nem működik, hogy ha így közvetítik a meccset, úgy látszik meghallották, pedig most olvastam be a szöveget de úgy látszik vannak jó kapcsolataik vagy lehallgatóik mert úgy tűnik, hogy majd az olimpiát azt lehet határon túl is nézni én megpróbáltam a meccset online nézni, mert ugye már a fiatalok megtanítottak arra, hogy nem kell mindig a TV képernyőt bámolni, de nem tudtam, és aztán két nappal később olvastam is, hogy valaki a magyaroknál elfelejtett valami gombot benyomni, ami miatt nem lehetett látni online a meccset. Ma is csak azt tudom gondolni, hogy aki a... A gomb benyomásának a felelőse, az nem alkalmas a feladatára. Vagy maga habony! Ha, ha, ha. Vicc volt! Ha, ha. Na, de habonnal nem viccelünk, majd vicceljen vele az ügyészség. Ö, megint Ledzeppelin, aztán, tudjátok már a műsorban, mindjárt jön a para, meg a többi aki akikkel szoktam beszélgetni. a puszka. Ali hangos vagy. Várja, várja. Itt vagy? Nagyon hangos vagyok. Ja. Jó. Figyelj, annyira ülök, hogy veled beszélgethetek, mert te biztos nincs, várja? Nem, nincs a para. Majd megpróbáljuk. Én elmondom a hallgatóknak, még újra hívjuk, hogy azért lesz -e le jó beszélgetni, mert nem érdekli a foci. És azért ez fantasztikus, hogy egy tiszta, tudatú emberrel lehet beszélgetni, azért a héten történt egy-két érdekes és vicces dolog, és hát ez jó lenne vele megbeszélni, mondjuk a portik ügyet. E és itt van, itt. most már de mibe vagy te egy kamrába vagy? Hol vagy? Nem tudom a felhívást. Jó. Te ezt hívják technikai zűrnek, te nekem tovább kell kofázni, mint egy sporti porternek. Azért én már megszoktam, hogy a vasárnapi adás vagy nincsenetem, vagy valami technikai probléma van, de az, hogy a Parakovács két centiről üvöltsön a fülembe, az, az, az, azért az nagyon durva. Tehát megbeszélném vele a porti féle dolgot, aztán itt van ez a Dunói városi kis eh, mocskolódás, amit Nyulasi Zsolt újságíróval szembe folytatnak Norbi-ról megemlékeznénk. Most jobb vagyok? Most tökéletes vagy. Látod, most tökéletes. Ja. Na, éppen mondtam, hogy olyan jó, hogy nem kell fociról beszélni, bár az én tudatomat is milyen áthatja. Az, azért az jót tesz, nem, hogy pont most győz a magyar labdarúgó válogatott, amikor Portik Tamást kihallgatják, nem? Senkit nem érdekel a Portik ügy. Hát, figyelj, ez olyan, ezzel sokat gondolkoztam még, hogy amikor úgy azt gondoltuk, hogy bedobnak témákat, meg ilyen dolgokat ilyen terelésből. Biztos van ilyen. Van ilyen, hát de ez most nem az. A magyar lakosságot annyira nem kell terelni. De hogy hát mag ő... magától se érdeklődik. Aha. É, igen, mert hogy szerintem már ezt túl bonyolult neki. Hát hogy, nem hiszem, hogy ez így, igazából valakit is elterelne a dologtól. Én arra gondolok, hogy abszolút a magyar lakosság teljesen elvesztett érdeklődését. Így a tocsikügy után nem. Már nem. Volt olyan igazán nagy lopás, ami zavarta volna őket. Te szerinted sikeres az a védekezés, hogy bűnöző nem mond igazat? Hát nyilván nem. De ez a hivatalos, ahogy, ahogy látom. Hát, mérget nem vennék rá. Hát, hogy... Nem tudom, ez nekem, ez a franc hát. Na jó, de érted, most vagy arról van szó, hogy a, ahogy a, nekem ez a mondat tetszik, hogy nagyon drága a tóni, hogy vagy nagyon drága a tóni, vagy nem. Érted, tehát azért most bíróság vagyunk, és akkor vagy azt mondjuk, hogy uh, Portik Tamás... Uh, azért hazudott, hogy bajba keverje Rogán Antalt, vagy nem hazudott, hanem csak kellemetlen az igazság. Tehát azért, de most szint kell vallanot, csak vagy... bizonyíték kell. Tehát itt azt gondolom, hogy ez, ez egy tipikus egy állítás, egy szabadás esete. Hát igen. Bíró ilyen esetben nem hozít életet, legalábbis nem érzi megerősítve. Hát gondolom, kéne valami bizonyíték. És ha lesz, akkor mi van? Azért a nokiás doboz, ügyre gondolj, végül is úgy tudom, hogy, a, meg hogy a, ő nem is tudta újjával úgy mutatni azt, hogy mennyit kérte. azért a bizonyítékok se döntik el sok esetben az igazságot, akár közvetetet. Nobelontal közvet. ő a beáldozható figurák egyike. Valószínűleg elég sokat megcsíti a szemét a Fideszán belül is. Biztos? Ha eljut abban a stációban, az így, hogy ez már nagyon kínos lesz, akkor ő simán beengedik a börtönbe ezt, hanem hiszem, hogy Én azt hittem, de. hogy ő, ő, ő azért nagyon erős ember. Hát nem hiszem, hogy ő magában erős. Aha. Tehát olya, olyan, mint a Simicska vagy a Spéder? Ezek is nagyon erős emberek voltak, a Portik is nagyon erős volt, az a Vizovic is nagyon erős volt. Ez teljesen mindegy, hogyha Aha. a kerék elkezdett kezdve akkor a barátok közük eltűnnek onnan. Tassnádi, igen. V Ezek mind erősek voltak. voltak igen, és most mi? igen. Meg te is milyen erős ember voltál? Igen, ebben kezdtem az elején, hogy erős és szép voltam, és mennyire örülök, hogy már egy, hogy is mondjam, gyöngállagú senki vagyok. Engem. Szóval nagyon hamar a gyengülés, az, egy, az nem egy ilyen linális folyamatot, hogy így lassan-lassan gyengülsz, hanem észreveszik, hogy hullaszagod van, és már nincs ott senki. Milyen érdekes, hogy a nők veszik észre leghamarabb, nem? Ezt nem tudtam. Hát de én... Mert ez ez ja. ilyen, legyen ilyen papír, hogy a Rogán Cecília, amikor veszi a bőrönyé. De akkor vége van a Rogánnak, igen. Aha. Az Antinak mondjuk, hogy vigyázzon a feleségére. Hát, vagy valami dő. Igen. Kesse mert... oda radiátorhoz. Igen. <laughs> sa... a laktat lett-e, te hallgatása alatt, hogy az utolsó rockzenekar volt, aminek elhittem, amit mondott. Ezt mondtam pont a Leventének, hogy ő volt, ő, ők szerintem is. Ami utána jött, az már mind mellékes utánérzés érzés volt, igen. Ott már érződött, ott már túl ilyen menedzser központú volt, de a Lecepnek így elhittem rohadtul. Igen, még most is elhiszem, pedig 2016 van csak... Ja, persze, hát az nem változik. Ja. Ja. Mehetek tovább a Honi Mocsárba? Nyuholj, menjünk, de csak ne el, hogy nekem se tévém, se, se újságom, hogy nagyon kevés információval rendelkezem a bocsáról, ami így az elmúlt férben történt. Ja, jó. De hát azért a, a, az eljutott hozzá, hogy másodfokon az Ungárt nyert? Igen. Na, hogy nagyon érdekes, most jogászi szempontból nézem a dolgot, ugye egyrésztről azt mondta a bíróság, hogy... Mind a kétfél mulasztott. Uh, igazából Ungár Klárának se bizonyította, hogy meleg a Kocsis Máté, de Kocsis Máté se bizonyította azt, hogy miért ciki az, ha valaki meleg. Így aztán uh, most jelen pillanatban Ungár Klárának van igaza. Megy a kúriához az ügy. Szerinted... Ez e ez a borzasztó. Ebben a szerencsés helyzetben voltam, hogy én pont összefutottam az Ungár Klárával a kifasztanása után, és neki is meg tudtam mondani, hogy nem állulok ezzel macskát, hogy ez, ez egy iszonyú baromság volt, tehát e, rengeteg problémám van a kocsis Mátéval, rengeteg fogást lehetne rajta találni. Ugye a cegléd elég jó írt erről egyébként a HVG-ben, hogy, hogy az, hogy nekem egy polgármester a hivatalában legyen aktív, és aztán, hogyha este az ágyban passzív, az semmilyen szinten nem érten Igen, ez jó. Igen, igen. Mert hogy, és hogy ez, ez, ez, ez akkor is az ungár klárán marad a bélyeg, legalábbis a liberálisok bélyege, vagy a normálisok bélyege, mert ö, nem lehet fegyverként használni senki ellen azt, hogy ő meleg, transvesztita, vagy ö, mókusnak öltöző plusz ruhában kergeti a párját az erdőben északánként. Nem, tehát ez, nem, érted, ez olyan... Én azt megértem, hogy Al adó adócsaláson bukott le, amiközben rengeteg gyilkosság volt a számláján. Ezt még elfogadhatóan tartom. De a azzal bukott volna le, hogy lebuzizzák, uh -huh. azt, nem, azt, nem, azt nem tartottam volna a jó ötletnek. Ezért zavart engem egyébként és mit Pál tevékenysége során is, hogy végül is egy olyan dologba kellett belebukni, ami persze jogos belebukott, de miközben közben tökéletesen alkalmatlan köztársasági elnök volt. És ez volt attól, hogy lopta-e azért a doktoriát, hogy nem. nem. Igen, bár úgy gondolom, hogy azért megpróbál úgy választani Viktor, hogy a pozícióba alkalmatlan embert ültessen. Végül is az áder ezért lett csalódás, mert az áder szerintem alkalmas köztársasági elnöknek, de rajta keresztül bebizonyítják. Ez furcsa, mert hogy miért lenne ő alkalmas? Hát ha a korábbi éjjéből vagy identitásából indulok ki, őt ö, nem tekintettem bábú figurának. De hát az. Hát most már igen, hát. de az elején, ahogy is mondjam, ö, kicsin, talán nem igaz, hogy kicsin múlt, hogy ő helyettő van, de azért a pártot nagy részt ő rakta így össze. Így. Ezt most meg is hálálja. Tehát ő pont olyan báb, mint a Smith csak nem annyira nevetségesen mostoba. Uh -huh. Tehát az Áder esetében az van, hogy ez összevont szövördökő egy kicsit ilyen morózus báb. De hát Azért, mert visszaküld, aztán másodszorra vesz csak bezerőnyeket, ez nem lehet bedülni ennek. Az Áder ugyanazt a munkát végzően és mit bál, és le tudja írni azt, hogy államfő, meg, meg valószínűleg saját maga is a doktoriát. De az Áder János személyisége lehet simpatikus, de hát a, a, a, ezekből az emberekből a Fidesz hatalom, meg a Fidesz daráló csinál, azok mind-mind ilyen szegényen ellenszmeves gerinctelenek voltak, a pokornitól kezdve bárki. Mm. Tehát, hogy ott nem, ott nem úszta meg senki ezt jellemproppalás jellemet. Mm -hmm. Tehát valahol azért ez a feltétele a karriernek, hogy. Hogy nem, hogy Voltam Szárszón, nem akarom bántani őket, mert úgyis mások megteszik, de azért most már egészen bizonyos vagyok abban, hogy a belülről fog a a politikai hatalom szétrepedni, nem pedig kívülről fogják bármilyen erők megdönteni. Ez azért furcsa, mert pontosan érkezik álló a álló biztos, de hogy én pontosan az a furcsa, hogy magammal beszélgettem valamelyik nap, és szóhoz jutottál? Én felmerül a hát arról is, meg a liberális oldalról is, hogy fel lehet -e bármiféle technikai koalícióban használni a jobbikot a, a Fidesz megbuktatására, tehát együtt lehet-e működni ugye, jobbikkal megbuktatni a Fideszt, és nagyon határozottan kezdtem azt érezni liberálisként, hogy a testvezet egy jobbik egyetem, -e de együtt lehet -e működni a baloldallal abban, hogy megbuktassuk a Fideszt, tehát én is kétlem. Hát de abban biztos hogy súlyos akadályok vannak, hát szerintem ha a Rogánik biztosítják az MSZP-nek a megfelelő fizetést és állásokat, akkor ők meg biztos, hogy megelégszenek ezzel. Érted, tehát ilyen értelemben? Nem szeretnék együttműködni a baloldallal ebben. Igen, csak azt mondom, hogy súlyos kételjeim vannak, hogy a parlamenti pártok meg akarják dönteni a hatalmat de nem hiszek nekik egyszerűen. És itt azért igazából láttam a politikát, és politikát, és ugye az együtt, meg a PM is nagyon-nagyon ezen a határmencén villeg, ugye, hogy tehát, hogy tényleg együtt lehet tenni a baloldallal, vagy sem. Hosszú távon szerintem nem. Tehát én azt elfogadottan tartom, hogy de hát semmi esélye most, hogy az, az LNP, a PM, ez együtt így megmutassa De hosszú távon pedig az, az mindenkinél ilyen valami súlyos okoz, hogyha a baloldallal, együtt működik, összefog, vagy, vagy bármilyen szinten össze-össze dolgozga. Na jó, de figyelj, itt föltettem az adásba a kérdést, hogy a, mert futbalistán fogalmazok, hogy a vasas csapatát ki, ki fogja bevállalni, ki fogja a szegényeket Magyarországon bevállalni, de érted nem politikai, stratégiai, szavazati okok miatt. Hát ez egy más kérdés, tehát most a témát váltottunk, hogy hát ha létrejön egy új baloldal, akkor az valószínűleg be fogja vállalni, hát már most is létezik Csiráiban, tehát én uh -huh. az dolam, hogy a az új baloldal legalábbis értelmiségi szinten jelen van, tehát lapok szintén jelen van az online médiák között ott vannak, és egy-egy megszólaló, egy-egy arc is van, aki korrekt baloldali, új baloldali uh -huh. politikát folytat, de ezeknek nincs képviseletű párt szinten egyáltalán, ugye a 4K, ami leginkább erre kísérletet. Uh -huh. Arra, hogy keresztény, szocialista nézetek, üsség fel Magyarországon, arra látsz Tudod, hogy nyugaton van ilyen? Hát figyelj, azt, azt nagyon messziről kéne indítani. Aha, az nem megy. Hát gondold el azt a... Ú, az nagyon érdekes lenne egyébként. Tehát a, a gyakorlatilag nem létező kereszténydemokrata néppárt ellen indítani egy vállalkan keresztény-szocialista pártot. pártot. az egy nagyon izgalmas kísérlet lenne. Igen, csak nem lennének tagjaim, mert hát ki... Nem biztos, egyébként a furcsa, mert például a kereszténydemokra, az a néppár vezetője, azt az például alkalmasnak találom erre. Mm, de el tudsz képzelni papot, aki bevállalja ezt? Papot? Aha. Hát azt nem tudom, nem mondom, nem lehet igazán bízni a papokba, hát legalábbis a katolikus papokba, hát azok, azokat mind külsőbből a Vatikánból irányítják, hát hogy legalább egy hogy bízni. Nem onnan irányítják, már most egy jó hírt mondok neked, mert olvastam a Bencsik Andrásnak a fantasztikus írását a pápára vonatkozóan. Mondjuk azt, hogy van egy magyar egyház, amely nagyon fontosan tartja a távolságot a pápától, tehát azért nem... Azt, most csak olyan friss híreket mondjak, lelőtek pár szír kisgyereket a török határnál, azért az jut eszembe, azért a törököket jó lenne kint tartani Európából. Igen, ők azok most Európa verő emberei, tehát kaptak 5 milliárd eurót azért, hogy akkor most, most humánusan, természetesen, de állítsák meg a menekülteket. Nyilvánvalóan mindkét fél tudta, tehát az európai fél is, meg a török fél is hogy ezt az 5 milliárd eurót azért kapják, hogy lőjék laj gyerekeknek. Tehát senki sem kimondani meg, de, de, de hogy most azért, tehát ez rettenetes helyzetben ők, ők de elvégzik azt a, ezt, a milliárd euróért, amit, amit vállaltak, és majd megfedik őket, hogy jaj, nem kell volna előzni ó, bocs, ne, a nagy volt a tolongás. Nem lesz ebből olyan nagyobb problémájuk, tehát nem, nem lehet úgy tenni, mintha nem tudtuk volna előre már, hmm. mi, mi nagy európerek, akik el pénzt adtuk a törököknek, hogy ez lesz a vége. Hát mit vártunk, hogy izé, mi rendeket építenek ott a menekül gyerekeknek, és ilyen izé, képviselőfánkot sütnek nekik, hát, nem, csak a, a két éves hasba lőtt kislánynak a fotója, amit ölel a mamája, az úgy hatott rám. Érted? De, de ez, tudod mi a hiba, hogy ilyenkor nem csak a gyereket kell elő, hanem a fotós ja, is. A fotós meg az anyát is, igen. Igen, mert különben híre megy. Igen, igen. Hát itt a, a probléma inkább ezzel volt, hogy a törökök azért ebből a szempontból olyanak, tényleg, mint a magyarok vagy az olaszok, hogy itt rendes nácizmus se tud már csinálni, csak ilyen béna, ilyen okay, sloppos jó, jó, akkor ez a megoldás, mondom, a hivatalos szerveknek, hogy akkor ha lövünk, akkor már mindenkit. Ez ilyen, nem akarom bántani a románokat, mert már azért elhagyták csaușescu de az, hogy mi nem engedtük be a ruandai kenyany, kenyai, meg a dél-afrikai éjsz konferenciára szakembereket, mert sötét volt a bőrük, az azért az valami iszonyú ilyen puliszkaság, nem? Fú, ennek várom a... De beleszaladtam, és nem tudom, van az ott a fejlemény, ugye a cikk az a fejeződött, hogy várják a külügymész, vagy ki, ki, vagy nem tudom, mindenki a válaszát. De majd valamit az az Ki vagyok arra, mert ugye a legnagyobb botrány abból, hogy a, a, a vidékfejlesztési minisztériumban ilyen 60-as ülnek tehénszerű hivatalok. abból olyan nagy baj nem lesz, legfeljebb éhezésnek, hogy nem, nem teremt több búza. De amikor a külügyben vannak ugyanezek a, ezek a betanított ő, tahók, akkor annak úgy híren egy. És ez ugye nagyon furcsa, hogy tehát mit fognak erre választolni. Itt hogy a Martonyi kifakarítása után ott nem maradtak szakemberek, és ezek azért, mert valaki volt a Fidelitasban, meg jól volt, így vagy nem tudom, mit csinált a Duna attól még elég érdekes döntéseket hozhat, és pont de az ilyeneknek azért eléggé hamar világkére lesz. Úgyhogy borzasztóan várom, hogy itt magyaráznak. De, Én, de mi? Gyanús volt nekik, hogy Kenya, vagy dél afrika vagy Ruanda, tehát hogy valaki ránézett a térképt, és azt mondta, vagy nem, nem is értem, hogy miért őket választották ki. Két itt másik az Afrika az itt A engedtek. két szó, tehát egy afrikai ország, és az ét szó szerepelt a, a kérelemben, Aha. és ez akkor féltek től, hogy elkapják. ezek mondom, itt, itt, itt tényleg nagyon buta emberek ülnénk. Igen, egyébként ő, már régóta gyanakszom, hogy a gonoszság és a butaság azok egymás édes testvérei és így, így lehet csinálni. De az a furcsa egyébként, hogy nagyon érdekes, hogy a helyén a butaság, tehát hogyha a helyén marad, akkor soha nem kap ilyen gonosz árnyalatot. Tehát az érdekes, hogy amikor, amikor feljut arra a szintre a buta ember, hogy már, már, tehát már olyan döntéseket kell hozni, amire abszolút képtelen a nagy sejtek hiány, akkor fog egy ilyen futásba kezdeni, úgy vettem észre. És akkor az erősen gonosságnak tűnhet be, de, de az igazi gonoszsághoz szerintem azért kell az intelligencia. Tudod, miért értek feled egyet? Mert pont gondolkoztam a Norbi, Sóbert Norbi egy mondatán, ő, ő most megértette, hogy Na, miért... Mi Na, mondom, hogy Norbi hát nem értette igazából ezt a stadion építési programot, és most, hogy nyertünk, most már érti. És akkor valaki a Facebookon ö, mondta neki, hogy hát de hát ezt lehetett volna ezt a pénzt másra is fordítani, és akkor írt ezt a nagyon érdekes mondatot: hogy A szép korterem nem kovácsolja össze a népet. Tehát e, e, e, egyszerre az a zavar van bennem, hogy megfogalmazza az igazságot, valószínű azért Orbán Viktor is KBS gondolja. másrészt azért nagyon zavar az, hogy a a Norbi, ha úgy tudom, megtért Istenhez a kórházi ágyon, amikor éppen majdnem megkadtan, azért nagyon leső érzés volt neki, hogy az orvosok megmentették, gondolom. De remélem, ő azért magánkorteremben volt. Biztos volt Dellája, de euh, a, tehát azért a Norbi butasága az, ami nem gonosz, csak így, így egyszerűen szép. Ja nem, nem, nem én biztoságban egy a Norbi ilyen szempontból, ő tényleg csak egy ilyen végzően egyszerű lélek. Már-már a zen, zenhez közelítő, és tényleg ki érdek nélkül mondja a butaságait, bár ott azért a kis részvénykibocsátása környékén talán volt egy-két furcsaság, ami nem tulajdonítható a tiszta és egyszerű léleknek, de ezeket, amikor mondja, akkor ő tényleg úgy gondolja, hogy hát mire fognak ugye emlékezni a történelemben. Arra, hogy az egységes magyar nemzet ünnepelte 4-es, 6 vonalán, és nem hmm. az, hogy viszont 300 ezer ember meghalt mérgezésben a ágyon. Hát a történelem a könyvekben tényleg ez marad, hogyha a jövőben élnék, nekem is biztos fontos lenne a nemzeti egység, csak a jelenben élni kicsit rossz, amikor tudod, hogyha eltörik a karad, hmm. akkor jobb, hogyha azért világot és sínbe teszed, hogy csak hmm. kórházba mennél. Én is mindig ezt mondom a hogy csak hogy legutolsó pillanatban, egy rétben hát előtte. Te annyi pénzt, hogy begyél magadnak a kórházat, mert különben bajban vagy. bajban vagy. És csodálatos orvosok vannak és. Fantasztikus tehetségek, és most már eddig jó felszerelt, egy-két kórház is van, csak neked azt meg kell találnod. Még a Honi mocsárnál képzeld, olvasom, és megdöbbentem a nyúlasi Zsolt, akiat valahol Magyar Narasban is publikált, azt Dunajújvárosban most letakarították. Ezt gondolkodtam azon, hogy érdemes ebben foglalkozni, hát csak egy kollégáról van szó, hogy kicsit hasonlatos is lehet a sorsunk, de azt tovább látom, hogy továbbra is törlik le az ellenzéki fórumokat, véleményeket szerinted. Ez mennyire kivitelezhető stratégiai terv, Dunai Dunajújvárosban és az országban tehát el, technológiailag, vagy módszertanyag látsz arra lehetőséget, hogy, hogy teljesen becsukják a kapukat. Most a Nyulasi Zsolt szegényt megbüntették, vagy mi is majd pénzt keres, így, ha rámentek a 444-re, van ott egy szám lehetőt támogatni, de most nem ez a dolog lényege, hanem hogy működik-e ez a, a... Érted, hogyha kisvárosi szinten is el tudják ö, ö, zárni a független hangot, akkor akkor talán van esély, nem? Hát az, az, a, az a stratégia, hogy tehát tartsuk a minimuman az ellenzéki sajtóképviselőit, az jobban működik, mint a lapok betiltása, úgy gondolom. Uh -huh. Mind a kettő folyik, meg azért ki tudja, hogy ilyen kisvárosban milyenek az erővizt, tudod, hát ott ez az a klasszikus vidéki pártitkár mentalitás van, tehát hogy, mit tudom, ilyen Szegeden pol vagy azért ott Csongád polkok megye volt, akkor... Ezért, tehát vannak mi, mi területi változók... Tehát pehesek a Dunaújvárosiak. Azt mondod, hogy pehesek? Ilyen szempontból? Nem, nem tudom, mert nem tudom mi ott a helyzet. Tehát azért volt egy két elég súlyos történet, ugye egy, mint egy késő gyilkosság is befigyelt volna ott itt képviselői vonalon. Úgyhogy, de azt gondolom, hogy hát nyilván egy ilyen független... Dunaújváros olyan, mint Juárez? Mexikóban? Hát, nem tudom, hál' Istenek, be nem jártam. A Dudajvárosban jártam nagyon szépre. De hogy de gondolsz, hogy mennyi pénzt tud szedni egy ilyen független hírportál és hogy abra meg egy büntetést, ez már, ez már jónak tűnik. Három-öt éventel egy ilyen büntetéssel már szedkedéssel elveszik az ember kedvét, attól, hogy bárgat is csináljon. Hát, hát gondolom ez a cél. Elveszés. Nem? Hát ez a, ez a cél, és... Igen... Ö, Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy számszerű az független újságírók ö, száma, így ez egy nem probléma, ez egy vagon kérdés, hogy Stálin mondaná. Te, tehát egyébként egy, egy, egy, egy, erre a vagonra egyszer majd te is felkerülsz. De nem hiszem, hogy két vagonra lenne szükség. Ugye egy vagonos? Uh -huh. Hát szerintem az egy, egy vagonos probléma, hát azért nem, nem hiszem, mert elég sok ember belefér abba. De persze, ezt most ebben úgyből mondjuk, és azért csodálatos módszerek vannak arra, hogy, hogy ne ugráljál, tényleg a karriereket, ha megnézed így nagyon a környezetben, hogy mennyivel jobb azoknak, akik, hát hogy is mondjam, leszerződtek a, a, azokra a helyekkel. Akkor nautók ezt már tulajdonképpen jó a történet, ha nem lenne az az egy-két, mert az, az fáj nekik borzasztóan, hát ismerjük a kísérleteket, hogy Tulajdonképpen egyetlen egy hely maradt, ugye az RTL klub, aki mivel, hogy iszámos reklámbevétel van, nincs közvetlenül az államra utalva. És mm -hmm. kezdve ott egy picit, néhányan tudnak 3-400 ezer forintot néha összekeresni, és nem hallnak éhen. De hogyha kiveszed az egész egyenletből ezt az RTL-t, akkor gondold el, hogy, hogy már nincs olyan hely, ahol ilyen piacképes fizetést kapnál. A oldalig és ezzel így meg is van oldva a történelme. Ne, akkor nem az a megoldás, hogy eleve lemondasz arról, hogy pénzt kapsz azért, amit dolgozol? Én, én, én, én ezt mondanék, a... ha cserében mondjuk az elmű is lemondan arra, hogy pénzt kapjon tőlem a villanyért. A, vilány, a vilány. De hát én ezt a én szívesen megkezdem, hogyha ezek a szolgáltatók folytatják. De, de sajnos ez nem működik, tehát persze hmm. természetesen lehet olyan fajta szervezetességet élni mint amit te vagy Gebár, mert elég sok ismerősünk, hogy igen, te tízében lakik, tanyán lakik, és reggel fejé a kecskét, de én már nem, tudom, én nem öreg vagyok ehhez, úgyhogy maradnok itt a Gellért hegy tetején. Mm. Jó, de a gondozással te is foglalkozol. Jó van a kutya? Jó, a, kutya a nagyon feleséged? jól van. Feleséged, kedves Aki, amikor, amikor lopunk, a tetején, ugye az a meló, hogy de hát mit keresel a csajom tartja ott azt a nagy ágat, hogy ki van világítva, úgyhogy ezzel azért bejön valami pénz, de aztán átösszem reggelén. Uh -huh. De a kutyus az meg nagyon aranyos, van. Most egy barátja, a csöves kutya itt lakik a szomszédban. De hogy, hogy a citadellára fölköltöztettek, Ezt nem is tudta. Ha megvettük a citadellát. Ja. Uh -huh. Nem hideg? Ki tudjátok fűteni? Hát de csak nyár lakunk ott, amikor nincs hideg. Ja. Jó. A két, a két a lelába lakítem. Hát tényleg lelenjünk a téli paloszába. Uh -huh. Jó van, két sokon feleségednek meg a kutyátok. Átadom tényleg én is a tiéd, Ciao Váltunk, most elég volt már a Ledze Perinből, mert mindennek van határa. Így teljesen jelentéktelen szállodai szobazenét játszunk, lemongrász. Szerbusz Brajer Péter, könnyű most pozitív zsidónak lenni szerintem. Úgy gondolod? Igen. Még jó estét üdvözlöm a kedves hallgatókat ezen a majdnem kánikulás nyári délután, délután, kora esti órákban. Mi minden történik a világban? Csupa jó, meg csupa furcsa, kezdjük a legrosszabbnál. Ugye minnyáján kimegyünk az utcára és tüntetünk, ha arról van szó, hogy meg kell menteni a fákat. Így gondolom én, és így, így helyes ez majdnem. Csak megdöbbentő az, hogy például egy benzinkút, aminek természetesen a nevét nem mondom ki, aminak elmentem, hogy feltöltsem az automat megfelelő üzemanyaggal, és azt mondták, hogy ha 4 25 litert veszek, akkor most kapok egy ilyen háromoldalú papírt, amire majd össze kell, hogy gyűjtsek négy darab bélyeget, és akkor majd kapok egy nagyon jól becsomagolt kis versenyautót. Van valami elképzelhetődő, hogy a 21. században, amikor minden elektronikusan megy, azzal gyűjtem a pontokat, a, a jutalompontokat, egy ilyennel fizetek, akkor még papírokat kell nyomtatni, az fákat kell kivágni. Tehát ahhoz, hogy az ember egy ilyen kis autót megvehessen, kb. ugyanannyira, amennyire a játékból várulják, vagy talán még egy kicsit vágában is, ehhez több fát ki kell vágni. Na mit szólsz ehhez? Normálisnak tartom, mert Sokkal lassabban az emberi tudat fejlődése, mint a technológia? Aha, jó, ezt én másképp látom. Aztán attól is kipurcantam, pedig megpróbálok pozitív lenni. Nagyon pozitívan ítélem meg, hogy az Amerikai Egyesült Államok, ugye a, a világ demokratája, az emberbarát, a szólásszabadság a csupa-csupa pozitív, na úgy döntött, hogy ők is 441, ismétlem a számot, 441 migrást úgy döntöttek, hogy szíriából befogadnak. Az érdekes, és azért érdekes a téma, azért kell beszólni, beszélni róla, mert az orlandai vélegzéstól ott volt egy melegvár, ahol egy őrült, aki természetesen az iszlám dzsihádhoz származtatja magát, meg hagyna folytassam ennek a gyilkosnak a hogyan létét, milyen létét. tehát úgy döntött Obama amerikai elnök, hogy akkor Orlandóban, a 40, 49 kivégzett helyet 49 szírmenekültet beteletítenek. Na ehhez mit hoz? Hát... Tintora? Nem, ezért... Ne, kicsi provokációnak tűnik a dolog. Érdekes, nem? Ez, ez most zavarba hoztál. Ö, hát én erre csak azt tudom mondani, hogy egy Barak Hussein arcul köpte az orlandói áldozatok hozzátartozóit. <gül> jó, jó. ugyanakkor érdemes odafigyelni arra is, hogy az egyéb arab államok mennyivel támogatják az amerikai választásokat, és hogy például Hillerik is azt mondnak, mennyi jutott ebből a jó kis arab pénzből, amivel ott a választásokat talán meg is nyerheti. Ez egy egyszerű dolog, nem szavaznál, nem nem szavaznál egyszerű Trumpra. egyszerű dolog, ugye 20 x az angoloknak dönteni kell, hogy mennek vagy maradnak. Nem tudom, hogy már foglalkoztál e a témával, hogy vajon mit jelenthet ez nekünk, illetve sokkal érdekesebb, hogy mit jelenthet ez az angoloknak. Hát szerintem az angolok jól járnának, mi meg rosszul? Hát szerintem az angolok olyan túljon nem járnának annál, is inkább elmosta a németek megfenyegették őket, hogy többet nem fognak virslit vásárolni tőlük, hogyha kilépnek. Ezen kívül ez a gyilkosság, ez is, ez is jellemző azért rájuk, hogy lehet valakit csak azért megölni, mert munkáspárti képviselő, meg azért, mert a benmaradás mellett ültetett. Most aztán gyorsan kitalálják, hogy azon kívül, hogy korán volt otthonnál a tulajdonképpen a gyilkos elmebeteg is volt, meg kezelés alatt is állt. Érdekes, hogy mindenki utána helyebeteg és üzé, de azért mégis találnak egy koránt is nála. Azért persze, természetesen nem akarok általánosítani, és isten mens, hogy nagyon kedves muzulmán hallgatóinkat megbántsam, de újabban egyre több gyilkos kerül ki közülük. Nem tudom, hogy te ezt hogy látod, mert te mindig olyan szép lelkű vagy, és nem bántod őket. Én nem bántom őket, csak bent hogy újabban egyre jobban gyilkolásnak és napjainkban gyilkolászák a keresztényeket, gyilkolászák a zsidókat, meg mindenki, aki másképp látja a világot. É, hát, ennek sem. Hát igen, hát saj, sajnos megteremtették annak a lehetőséget a politikai fundamentalisták, hogy egyre több gyilkost állítsanak elő, de ilyenkor is én arra gondolok, aki felrobbantja magát, még az is az áldozatok közé tartozik sajnos. É, Áldozat, mert rosszul nevelték őt, mert elhitettek valamit igen. vele, de az igazi áldozat nem csak ő maga, hanem a tartozói, akik azt hiszik, és úgy vélik, hogy ettől szent lesz, és hogy egy hát csikadista és hogy, hogy ennek ez a rendje, nem, ennek nagyon nem ez a rendje, és amiről úgy éreztem, hogy nem fogunk beszélni, az például a foci, tehát erről nem lehet nem beszélni, igen, hogy... hisz a világ több része szakad, én a pozitív részét szeretem, aki szeret minket, mert nem azért, mert futballozni tudunk, meg én igazából el sem tudom dönteni, hogy tudunk-e futballozni, de talán az örökké való szeret minket, és összedobta nekünk ezt a döntetlent is, meg talán, hogyha beindítják a Magyarországon lévő imamalmokat, a különböző egyházak talán tovább is jutunk, Na meg nem árt azért kicsit fotkizni is, és akkor talán előbbre jutnánk, Érdekes volt, hogy a körutat már a múltkor is sikerült zárni, egy ilyen spontán alapon, és most is. Hát bízom benne, hogy farsok azok a hírek, ami szerint anyagi károk is voltak. Bízom benne, hogy csak örömködtünk és öelgettük egymást, és örültünk annak, hogy végre pozitívan emlegetnek minket mindenfelől. Nem tudom, hogy hozzád milyen hírek jutottak el ebben a témában. Csak pozitív. Azért mondtam neked, azért kezdtem így az elején, hogy most... <gül> Ellentérve hosszú idő keresztül, ugye nem mindig volt ez a egyöntetően pozitív, de hát most Kanadában uh, mackó nadrágos tévébe mondónk vannak, tehát uh, valamilyen szempontból tényleg sikerült hatnunk a világra. Igen, és én bízom benne, hogy azért még sikerülhatunk a világra, mert hogyha ránézzünk az internetre, akkor a heti tévé kísérleti adásaiban a vezető hír, vagy négy órától hat óráig bakácslista a Rádió kuba, természetesen felsorolva, hogy kik, kik fognak beszélni az hogy nem, az persze nincs, hogy miről még képek is vannak, és ez nem csak a heti tévé, hanem a Brier Press internetes oldalát is, oldalán is ez a vezető hír, és mindenki a jó szót a mesiást várja kereszt felől, és lehet, hogy kelet felől az üzenet a Kúrádion érkezik, és, és bízunk benne, hogy nem ez ilyen kánikula a jövő héten, bízunk abba, hogy mindenki nagyon-nagyon sok folyadékot fog fogyasztani, mert ezt csak így lehet igazán túlélni. Ami nagyon fontos, hogy vegyenek olyan zoknikat, aki zoknival jár, ami pamutból van, nem ezeket a polimer dolgokat, mert magyar egészségtelen, majdnem azt mondtam, hogy rohat egészségtelen, de gondolják el, hogy ezek a polimerecskék, ezek nem hagyják, hogy levegő is átmenjen, úgyhogy csak befülednek, fehér menüt is, ha lehet, akkor csak 100%-os pamutból. Nem vagyok én szovinista, nem mondom azt, hogy hova menjenek és mit legyenek, de a kiváló magyar termék, ami 100%-os pamutból vannak, azt próbálják fölvenni, az föl is szívja, ne felejtsék el, hogy kiváló magyar gyártmányú és egyéb gyártmányú szatok is vannak, fürödjünk sokat, jól szállítsuk meg magunkat, vegyünk szellős öltözéket, ne menjünk a napra, és igen, akkor fedjük be a fejünket, mert ugye nem mindenkinek van sok haja. használjunk napszemüveget, ne hagyjuk magunkat a különböző napkénektől, vegyük meg a legegyszerűbbet, mert az is ugyanannyi hat, és ugyanannyi segít, mint a nagyon drága és vigyázzunk magunkra és egymásra, és ne felejtsék jobb az unokákkal még jóba lenni, amíg itt vagyunk, Hadd szeretek minket, amit tehetünk, adjuk oda nekik, vagy vigyük őket nyaralni, együtt érezzük jól magunkat, és ne csak magunkat, hanem a szomszédra is figyeljünk oda. Lehet, hogy majd egyszerűen mi is arra rászolunk, hogy valaki rányújsa az rajtot, vagy megkérdezze, hogy hello, mi újság. A futballmeccs közül... Igen. Nem, nem, nem mondj, csak Igen. egy egy. -egy, -egy. mondani, hogy a futballás közvetítések esetén elég, hogyha az utcáról behaladszik a lakásba az üvöltözés, úgyhogy nem feltétlen kell full volumon otthon hallgatni. Ez csak kérem a drága és az utcát lakójától, mert már aludni nem lehet, és már annyira beletemetkeztek ebbe a meccs rajongásba, hogy már nem csak a magyar válogatottat nézik, hanem mindenféléket, és mindenhonnét csak az jön, öndik a televízióval, úgyhogy ha úgy érzik, hogy egy kis kultúrára van szükségük, akkor irány a könyvesport, vagy aki már könyveket nem tart, csak így könyveket, az a telefonján, vagy az is kis kütyüken olvas, akkor a Gutenberg utódaként nézzenek rá, ha már nem is a Gutenberg Bibliára, de valami nyomtatott dologra, mert jót tesz a szemeknek, és az ez zavar, ha közben egy kis fotbalt is néznek, mert higgyék el nekem ez sokat segít, és a gyógyszerek is jobban hatnak, hogyha a néni kis kultúra is bejön a fejünkbe. Ennek reményében bízom benne, hogy jövő héten ugyanitt ugyanekkor találkozunk, ja elnézés vezető tanult kollégám, amit szeretett volna kérdezni. Nem, csak annyit mondani, hogy sálom. Salom, salom. Jó hetet mindenkinek, vigyázzunk egymásra, és nem elfelejteni nagyon sok folyadékot nyitni, szellőztetni a lakást, és jól érezni magunkat. A viszont hallásra jövő héten. Ciao. Ciao. és hívjuk Robit. Szervus, regős Robi, Szerbus. Szervusztok, köszöntöm a hallgatókat, szia Baki. Szervusz. Hát először is köszönöm az összes apukát, aki. Szerettem volna beszélni a két t a egyik a hogyha valamit izgalmasat lehet látni, büszke vagy ez a, a csapatra, és, és további sikert kívánok nekik, de még egyszer mondom, ebből nem szeretném, hogy a politikai elén kovácsolna a kormány, de biztos vagyok hát benne, hogy, az lesz, hát, hogy a következő hát. üzenet az az lesz a kormány részéhez, hogy megmondtuk, hogy kell azt, olyan olyan értékesnek tessék. No. Szárszor, szárszor. szárszor, szárszor? Igen, ezt akartam, hogy mesélj már szárszorra. E, már többször voltam százson, veled is már többször, de hogy e, tulajdonképpen e, kevesen voltak százson, egy e, kétszer ember, Igen. nagyjából kétszer emberről beszélünk, általában egy ilyen 30-40 kal többen szóltak lenni, mert több oka is van, hogy e, kevesen voltak, egyrészt e, mind a házigazdától, a házi teritől meg tudtuk, sokan visszautasították a meghívást azért, mert féltettek az állásokat, illetve a a politikai megtorlást. Most ezt túl mondom, de nyilván, hogy, hogy volt valami ilyen félelem is bennük. E, valamint, ami számokra megdöbbentő volt, hogy az mszp volt ugyan egy két prominens alakja rendben érdikó Kovács László két korábbi elnökét, hogy e, e, jelezzem, akik eljöttek el a, a rendezvényben. Az MSZP mostani elnökségének tagjai nem jöttek el arra hivatkozva, hogy az MSZP-en Hát az emezség az elmúlt 25-6 évben sokszor újult meg, nyilván nagyon nagy szükség van rá, hogy megújuljon. Nem vagyok benne biztos, hogy szerencsés volt annak a, az a teljesen megújulásról szóló megbeszélésüket, amikor egyébként ez a dolog évente van. Évent egyszer most a 15. -15, -15. alkalommal a baloldalprominás politikai alakjai, illetve szereplői megjelennek, és megosztják az elmúlt év tapasztalatait, beszélnek arról, hogy mit kell másképp csinálni, hogy lehet a politikai várható dolgokat uh, kezelni. És hát azt gondolom, hogy sokszor uh, túlség van arra is, hogy, hogy egy kötetlen beszélgetés, ahol esetleg egy uh, sörmezett uh, uh, inguljban, az övignadákban beszélnek az emberek, az egészen más típusú beszélgetés, mint amikor a parlament büféjében, a kendőben szorongva. Várva a csengőt, hogy mikor kell visszamenni a ülésterembe, beszélhessenek egymással. Ugye itt, itt nagyon sok mindenki eljön, nagyon sok párból, szervezetből, civilek is. Tényleg sok olyan ember, aki, aki a, a tudásával hozzá tud tenni az elmúlt időpolitikai dolgoknak az elemzésében esetben a jövőképnek a, a kigondolásában, és persze ilyenkor, egy vittesen, ilyenkor fesztoranul lehet beszélgetni. Ott volt egy ott volt eh, Lendbari Érdikó, de ott volt Kéri László, eh, Heller Ágnes, Havas Helvik, János. Nagyon sok olyan ember, aki tett azért valamit az elmúlt időben, hogy Magyarországi élhetőbb legyen. Eh, ilyenkor egyébként egy, egy, egy, ilyen, egy ilyen kicsit olyan Fesztivál hangulat van, mindig Falkasházütödi kertje ad uh, helyet ennek a rendezvénynek. Hát egyre kevesebb a támogató, mondom a hallgatóknak, hogy szeretem, hogyha jövőre is lenne ilyen, úgyhogy ha vannak támogató kedve emberek, akkor hívják Falkasházütöit. Igazából a hócipő elérhetőségén keresztül nyilván el lehet hozzájutni, mert szükség van arra, hogy legyen párbeszéd az emberek között, akár egy dologon más pártokon, elől is, akár külön pártokról beszélünk. Én egyébként örülnék egy olyan szerveződésnek is, ahol esetleg a jobb oldal is jelen van egy ilyen szituációban, egy ilyen helyszínen, és igenis ütköztetni lehetne a parlamenten kívül is egy közvetlen beszélgetés keletein belül azokat az ellentéteket, amiket másképp gondol a jobb és a oldal, hogy kicsit egységesebb legyen az, akik mindenki arra eskült fel, hogy képviselje az embereket mert megkapták a szavazatát. És -hát. hát remélem, hogy lesz valami talán foglalmányzatjának az elmúlt megbeszélésnek. Nagyon konkrét dolgokat azért nem tudok mondani, mert sok mindenről volt szó, de új dolgokról nem volt szó. még kiemelnék, hogy ott volt Sándor Mária és Pukli István is, szóval az egészségügyi hajloklásáról és a, a búdácsó iskola rendszerről, illetve hát az, az oktatásügyről. És hát mindenképpen megosztódnak a vélemények, hogy ezek az emberek jobboldaliak, baloldaliak, ellenzékek, nyilván ellenzékek, de ezen belület és van paletta. Viszont azt látom, hogy egységesen érdekli őket, hogy mi lesz az oktatás sorsa, mi lesz az emberek sorsa az egészségügyben. Szó volt a nyugdíjra reform tehát nagyon sok mindenről szó volt, amiről beszélni kell, és hát reméljük, hogy ez előbb utóbb. A kormánypártiak is vevők lesznek azokra a dolgokra, amiket itt megbeszéltek. Ha -ha. Úgyhogy, Ez annyira vicces, a... amit a végén mondtál, hogy majd vevők lesznek rá. Szerintem egyáltalán ja, annak nem a... érdekli őket. Annak, az én Rákosi is tudta, hogy nincs szükség ellenzék a parlamentbe, de, de hát elég csúnya vége lesz. Én azt gondolom, hogy egy demokratikus parlament, akár többsége van, akár nem, azért egy is többsége volt, csak remélte ezzel vissza, és én ugye nem voltam egy a rajongó, de előtt mindenképpen tisztelet nem kell, mert Orbán Viktor és Fideszes politikusai visszaélnek a hatalmukkal akármilyen szempontból beszélünk róluk. Mindenképpen azt kell mondom, hogy a kétharmaddal azzal, hogy bármit meg tudnak szavazni, az olyan arrogáns visszaélés történt már megint azért, hogy olyan törvények, amiket normálisan elő kellett készíteni, egész egyszerűen a világban vagy Európa bajnokság miatt gyorsan lezavarták két nap alatt. Köszönöm a... Robi! Attól... döntötte a mi miniszterelnökünk, hogy megszavazzák, attól kezdve meg van a szavazva. Tehát, hogy így Legyen ez az nincs utolsó. Valata, nincs, nincs egyéni gondolkozás, kizárjuk azt, hogy esetleg az országnak mi lenne a jó, ha ők valamit eldöntenek, az úgy van, és az csak azért is úgy van, ha belegemetnek, és hogyha rájönnek, hogy rosszul döntöttek, de ők döntöttek, akkor is hogy így viszik. Folyt... <gül> Folytassuk jövő héten, 6 óra van, híreket kell mondanunk. Puszikállak ezt? A nagyon szép hetet kívánok mindenkinek én is. Ezt az adást kedden 11 és 1 között megismétlik. Most is azt mondom, mint mindig szeretkezzetek, imádkozzatok és olvasatok könyvet. Ez volt a bakás lista.